No Som de Londres de hoje, vamos conhecer alguns dos sons e ritmos da África Negra que estão conquistando a Europa e, particularmente, a Grã-Bretanha. Música Estes são os Bundo Boys, um grupo do Zimbábue que está fazendo um sucesso rasgana aqui em Londres. A música se chama Wee Na Manete. Wee Na Manete <fibitano> Wee Na Manete Wee Na Manete Wee Na Manete Wee Na Manete Wee Na Manete Wee Na Manete Wee Na Manete Wee Na Manete Wee Manete asa nanesu tai gunda kagechigenam upumashindu sangoropa neta iwe nandu kagechigenam nandu pumashindu sangoropa neta iwe we na mani ji we na mani we na mani ji we na mani we na mana suru we na mana suru Grupo Bundo Boys, do Zimbábue, com Wena Manetti, que em português quer dizer mais ou menos os pobres nunca descansam, os pobres trabalham noite e dia, senão morrem de fome. De uns tempos para cá, em Londres, Paris e outras cidades europeias, surgiu um interesse que é cada vez maior pela música africana. O Guilherme de Carvalho conversou com o holandês Robert Urbanus, que já há alguns anos é produtor de música africana. Guilherme, eu sei que o Robert morou algum tempo na África e foi lá que ele descobriu e se interessou pela música africana. Mas ele é holandês, produz música africana. Por que, que ele trabalha aqui em Londres? Bem, Márcio, o Robert disse o seguinte. I mean, so popular... Peraí, Guilherme, entrevista em inglês não vai dar. Você vai ter que contar a história toda pra gente em português. Tá legal, Marcelo. Isso foi só para você ter um gostinho da voz do Robert. Ele diz que, primeiramente, há um interesse cada vez maior pela música africana em toda a Europa, mas Londres ainda é o lugar que dita novos padrões e tem uma influência muito grande, principalmente no campo musical. Em segundo lugar, Londres tem uma grande comunidade africana e, óbvio, isso também ajuda. E quais os estilos que são populares aqui na Europa? Bem, são os estilos que são populares na África. Agora, o Robert falou que na África, praticamente cada povo tem seu estilo preferido, mas tem alguns estilos que atravessam fronteiras. É o caso, por exemplo, dos Sucos, um estilo originário do Zaire, ex-Congo, e que por isso aqui na Europa é conhecido como música congolesa. O Sucos faz muito sucesso aqui em Londres entre o pessoal que gosta da música africana. Música na corte ditica mama ô mama ô a cantora mibilia pél do zaire cantando boiaê que é um exemplo dos sucos Guilherme, e a música tradicional africana também é popular aqui? Bem, o Roberts disse que não é tão popular quanto a música moderna, mas tem lá seu público. Tem, inclusive, um estilo de história oral musicada, a jália, que é típica do povo mandinka, que vive em Gâmbia. Os cantores de jália vão de cidade em cidade cantando as músicas que contam a história do povo. Nós estamos ouvindo a dupla gambiana Malamine, Jobarté e Demboconte, que são cantores de jália. Eles ficaram conhecidos aqui principalmente devido a um instrumento que eles tocam, que é a cora, uma mistura de harpa e guitarra muito popular em toda a África Ocidental. A cora está presente na Jália, em batizados, casamentos, enfim, em todas as ocasiões culturalmente importantes para os africanos. E esta música que nós estamos ouvindo fala sobre o quê? Ela conta a história de Príncipe Guerreiro do século 19 e se chama Mibáce. Guilherme, eu gostei muito de ouvir o Malamini Jobarte e o Dembo Conte, mas vamos em frente que a gente ainda tem muito que conversar. Eu sei que existe uma parada de sucessos do reggae, do funk e de outros estilos que geralmente não penetram na parada pop. Tem uma parada de sucessos para a música africana? O Robert falou que os próprios produtores organizam a lista dos cantores de maior sucesso. No momento, um dos artistas africanos de maior ibope aqui em Londres é o Lapiro de Mibanga, um cantor do Gabão. Antondo pitabaso mama le male bakok Tobo tobo ki pe inumba baye mama nyaka Rebecca you wo imiye mi sama mi muimubaso mama to pe boyere dada Ludemi Banga com Niaque Bo Rebecca, que está na lista das 10+ mais da música africana aqui em Londres. Guilherme, eu sei que muitos músicos britânicos e europeus de um modo geral se interessam pela música africana. A música do grupo Talking Heads, por exemplo, um grupo britânico, tem uma certa influência africana. Eu fico imaginando que o Brasil tem uma grande proximidade cultural com a África. Será que a música africana tem alguma influência no Brasil? Segundo Robert, a influência é mínima. Ele disse que há uns 10 anos o Gilberto Gil esteve na Nigéria participando de um festival de música negra. Na ocasião ele conheceu vários músicos africanos. Agora o Robert não sabe se estes músicos tiveram influência no trabalho do Gil. Isto também não sei. Mas eu sei que aqui, em Londres, a música nigeriana está despertando um interesse cada vez maior. E a música brasileira desperta algum interesse na África? O Robert disse que o Martin da Vila é super popular em Angola e Moçambique. E os músicos têm um certo interesse pela música brasileira de um modo geral. Mas a grande influência vem de Cuba. Por exemplo, o Sucos, a música do Zaire, que a gente ouviu no início do programa, tem uma forte influência da Rumba, que, por sinal, também é muito curtida no Senegal. Aliás, no Senegal, eles fazem até músicas em espanhol. Puxa, que incrível! Mas vamos voltar à música africana aqui em Londres. Me diz uma coisa, Guilherme, a música negra sul-africana tem alguma penetração aqui? Segundo Roberts. Por causa do boicote cultural à África do Sul, a música negra sul-africana está despertando um interesse maior que o interesse pela música de outros países. Mas o boicote prejudica um pouco a divulgação do trabalho dos músicos negros, mas mesmo assim eles dão força ao boicote. E tem grupos sul-africanos aqui em Londres, e tem gente trabalhando lá, cuja música consegue chegar aqui. Mas vamos ouvir um grupo sul-africano que toca um tipo de música muito popular nos aldeamentos negros, particularmente em Sueto hanzi mali hanzi mali elandwa sinsizwa phansi emgudini imali sazisa yibona imali elandwa sinsizwa le kudethe la nge kufike kunawuna ngo kuno khalo phansi Este é o grupo Lady Smith Black Mambazo, com Nazimali, uma música que fala das agruras que os mineiros negros têm de enfrentar na sua vida diária, que eles arriscam constantemente no interior das minas para enriquecer seus patrões. Guilherme, nosso tempo está acabando. Vem cá, o Robert acha que o mercado para a música africana aqui vai se expandir ou o interesse atual é só um modismo? Na opinião do Robert, o interesse é cada vez maior e o mercado está em expansão. Ele acha, inclusive, que daqui a alguns anos a música africana pode atingir a popularidade do jazz, da salsa e de outros estilos que não entram para a parada pop, E nem por isso deixam de ter seus fãs. Isso é verdade. Em termos de música, o que tem de coisa acontecendo aqui não está no jibi, ou melhor, na parada. Eu queria terminar este programa sobre música africana com um músico do Senegal que esteve recentemente aqui em Londres e fez bastante sucesso. Trata-se do Yusuno Dur, que acaba de lançar um LP dedicado ao líder do Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela. A faixa título do LP, Nelson Mandela, é tão linda que eu acho que a gente deveria traduzir. Então você traduz e depois a gente ouve a música. Encerrando o Som de Londres de hoje e o Sunoduo com Nelson Mandela. África, é hora de você se mover. Cá estou eu mais uma vez pedindo ajuda aos países da África. Isto é que deveria ser a verdadeira ajuda. Nós, os africanos, precisamos nos reunir e lutar contra os que tentam se apossar de nossos países. Primeiro, nós precisamos nos ajudar uns aos outros, ao invés de depender dos estrangeiros. O que nos faz soluçar mais do que qualquer outra coisa... É o sofrimento que os sul-africanos têm de suportar e que não acaba nunca. Angola, Moçambique, Zimbábue, Botsuana, Zâmbia. Todos deveriam se lembrar do dia histórico em Soweto. Aquele dia quase que suplantou o dia histórico de Nder. Os brancos forçaram os negros, aos quais a terra pertence, a viverem em lugares marginais, chamados bantustões. Eles separaram os homens das mulheres e os esmagaram com um poder inaceitável, como se fossem homens lidando com animais. Os negros não têm o direito de votar, eles não têm o direito de se sentar ao lado dos brancos. E quem quer que se oponha a esta tirania, ou morre ou desaparece misteriosamente? Por favor, mirem-se na coragem de Nelson Mandela. África do Sul, Maputo, Soeto, Lesoto, viva Nelson Mandela! A Organização pela Unidade Africana e as Nações Unidas terão de encontrar novas soluções. África do Sul, Maputo, Soeto, Lesoto. Viva Nelson Mandela! Quand tu es les coupes tu What do you want to do? They want me to go back to work your time. They don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I Nelson Mandela. Nelson Mandela.